Розділ 17. Настав травень 1864 року. Гарячий і сухий травень, що в'яли в квітище в, квіти в пуп'янках, і янки під проводом генерала Шермана знову вступили до Джорджії поблизу Долтона за 100 миль на північний захід від Атланти. Поговорювали, що там, на кордоні між Джорджією і Теннессі топитимуться важкі бої. Янки стягували сили для удару по західноатландській залізниці, яка сполучала Атланту з Тенесі і заходом, по тій самій залізниці, якою торік восени перекинули південські частини, що перемогли під Чікамаугою. Однак передбачувані бої біля Долтона не викликали в Атланті особливої тривоги. Місце, де Янки зосереджували свої війська, лежало за кілька миль на південний схід від поля битви про Чікамаузі. Вони вже раз намагалися пробитися звідти гірськими стежками і їх відкинули, тож так само відкинуть і вдруге В Атланті та й в усій Джорджії розуміли, що цей штат має занадто велику вагу для конфедерації І тому генерал Джо Джонсон не дозволить Янки довго залишатися в його межах Бувалець Джо та його військо не пропустять жодного Янкі на південь від Долтона, бо від того, як ітимуть справи у Джорджії, вельми багато що залежатиме цей ще не спустошений війною штат був для конфедерації і величезною житницею, і механічною майстернею, і коморою. Звідси йшла значна частина пороху і амуніції для армії, і більшість бавовняних, а також вовняних товарів. Поміж Атлантою і Долтоном було місто Ром, де на промислових підприємствах серед іншого виробляли гармати, і ще міста – і Това, і Аллатуна, з найбільшими червоноволиварними заводами на південь від Річмонда. Та й в самій Атланті містилися не тільки зброярні, не тільки майстерні, в яких виготовляли сідла й намети, але й найпотужніші на півдні вальцювальні, головні залізничні депо та численні військові шпиталі. І ще ж Атланта була великою вузловою станцією, де схрещувалися чотири залізниці, життєво важливі для Конфедерації. Отож, ніхто особливо не тривожився. Зрештою, Долтон був аж генде біля самого кордону з Тенесі. А в Тенесі боги тривали вже три роки, і люди давно призвичайились до думки, що цей штат відлегле поле битви, майже так само далеке від них, як Вірджинія або Далина Місісіпі. Крім того, між Атлантою і Янкі стояв бувалець Джо зі своїми солдатами. А кожен же знав, що тепер, коли не стало непоборного Джексона, у південців не було кращого полководця за Джонстона, якщо, звісно, не рахувати самого генерала Лі. Думку місцевого громадянства підсумував одного теплого травневого вечора доктор Мід на веранді у тітонькій туб, заявивши, що Атланті нема чого боятися, бо військо генерала Джонстона у горах – це неприступний бастіон. Слухачі його, що тихенько поколихувались у кріслах гойдалках, дивлячись, як перші цього року світлячки, немов чаром яким постають у присмарку, думали про лікарів мов по всякому, оскільки в кожного з них тяжів свій клопіт на серці. Місіс Мід, рука якої лежала на філових плечах, сподівалася, що чоловік її має рацію. Вона ж розуміла якщо війна наблизиться до їхніх околиць, Філ муситиме піти на фронт. Він уже мав 16 років і був зарахований до внутрішньої гвардії. Фенні Елсінг, бліда і змізерніла після Геттісберга, не могла і досі, хоч минуло вже кілька місяців, прогнати від себе страшну картину, породжену збудженою уявою. Лейтенант Даллас Маклюр помирає на тряскому возі, що його тягнуть під дощем воли під час довготривалого моторошного відступу до Меріленду. Капітану Вікері Ешберну – Знов дошкуляла ушкоджена рука, і крім того, йому прикро було усвідомлювати безуспішність свого залицяння до Скарлет. Справа ця загальмувалася, відколи прийшла звістка, що Ешлі Вілкс у полоні, хоч самому капітанові і не втямки було, який між цими двома явищами зв'язок. Скарлет же і Мелані зверталися думками до Ешлі мало не щохвилини, хвилини, коли їх не позбавляли цієї можливості хатні клопоти або необхідність підтримувати розмову. Скарлет думала з гіркотою і зажурою. Він, мабуть, уже мертвий, а то б якось сповістив про себе. А Мелані, вкотре, відганяючи напади страху, повторювала подумки він не міг померти. Якби це сталося, я б знала, я б зразу відчула. В затіненому кутку веранди сидів Редбатле, недбало схрестивши довгі ноги в добротних чоботях. Вираз його смуглявого обличчя нічим не виказував, що в нього на думці. На колінах його вдоволено посапував у вісні малий Вейт, затиснувши в ручці дочисто обгризану курячу кісточку. В ті вечори, коли приходив ред, скарлет дозволяла Вейдові пізніше вкладатися спати, бо при всій своїй сором'язливості хлопчик виразно прихилився душею до капітана Батлера та й той, як це не дивно полюбив малюка. Звичайно, присутність Вейда дратувала скарлет, але на колінах урета він поводив себе цілком пристойно. Що ж, до тітонь пітуп то всі її зусилля зводились до того, щоб притлумити надху. Старий півень, якого вони спожили за вечерею, виявився добре такий жилавим. Вранці ботітонька Туб з жалем ухвалила зарізати цього патріарха, поки він сам не визівнув духа, бувши в літах і тузі за своїм давно вже з'їденим гаремом. День за днем він немощив у спорожнілому курнику, занадто пригнічений, щоб навіть кукурікати. Коли дядько Пітер скрутив йому шию, у тітоньки кіту праптом заговорило сумління. Чи ж гоже розкошувати цією птицею у родинному колі, якщо так багато їхніх знайомих тижнями не куштують курячого м'яса? Отож, вона висловила намір запросити на цю учту гостей. Мелані вже на п'ятому місяці вагітності кілька тижнів як не показувалась на люди, і тітоньчина ідея її мало не вжахнула. Але тітонька цим разом виявилась непоступливою. Було б егоїстично не поділитися півним, з приятелями, а якщо Мелані підтягне верхній обруч криноліну трохи вище, ніхто нічого і не зауважить. Вона ж взагалі плескогруда. Але тітонько, я не хочу бачити ніяких гостей, коли Ешлі. Так це ж якби Ешлі був, якби його вже не було, сказала тітонька Туб, тремтячим голосом, бувши в глибині душі певна, що Ешлі такий помер. А він же живий, так само, як і ти жива, і для тебе якраз добре побуде трохи в товаристві. А я запрошу ще Фені Елсінг. Місіс Елсінг просила мене якось розворушити її, витягти з дому. Але ж, тітонько, це надто жорстоко. Змушувати її виходити на люди, коли бідний Далас тільки недавно загинув. Ой, Меллі, ти доведеш мене до сліз своїм опиранням. Я стається ще твоя тітка і розумію, що до чого. І я хочу покликати гостей. Отож, тітонька Туб таки влаштувала вечірку, на яку в останню хвилину заявився несподіваний та й не дуже бажаний гість. Саме коли запах смаженини розійшовся по будинку, у двері постукав Ред Батлер, що повернувся зі своєї чергової таємничої поїздки. Під пахвою у нього була велика коробка дорогих цукерок, а на устах – злив однозначних компліментів на адресу тітоньки Туб. Звісно, тут вона вже ніяк не могла не запросити його, хоч і знала, якої думки про Батлера, подружжя Мідів, та як Фані Елсінг дивиться на всіх чоловіків не у військовій формі. На вулиці ні доктор Мід з дружиною, ні Елсінги навіть не озвались би до нього, але в домі друзів вони безперечно муситимуть дотримуватись пристойності. Тим паче, що Ред тепер більш, ніж коли був під опікою Мелані. Коли ото він добув її звістку про Ешлі, вона прилюдно заявила, що її домівка завжди відкрита для містера Батлера, хоч би що там, інші про нього не говорили. Побачивши, що Ед Батлер поводиться як тітонька туп трохи заспокоїлась. А він виявляв таке співчуття і повагу до Фенні, що та ж усміхнулася йому, і вечеря пройшла чудово. «Це була королівська учта!» Керрі Ешберн приніс жменьку чаю, знайденого в капшуку одного полоненого янки, якого відправляли до Андерсонвіла, і кожен одержав свою чашку запахущого напою, що злегка відгонив тютюном. Всім припало по шматочку жилавого старого півня з належною кількістю кукурудзяного соусу, приправленого цибулою. Помисочці сушоного гороху і добрій порції рисової каші з підливою, дещо рідкуватою, правда, через нестачу борошна. На десерт подали пиріг із солодкою картоплею. По тому коробку цукерок, яку приніс ред, коли ж за склянкою вина з ожини, він ще почастував джентльменів справжніми гаванськими сигарами. Всі одностайно визнали, що це був Лукулів бенкет. Після того, як чоловіки приєднались до дам, на веранді. Розмова перекинулась на війну. Розмова тепер, хай би про що говорили, завжди перекидалась на війну. Всі балачки, сумні чи веселі завжди починалися з війни або ж кінчалися війною. Вояцькі романи і весілля, смерть у шпиталі чи на полі битви, пригоду у військовому таборі, в бою, в поході, відвага, боягузтво, гумор, смуток, втрати і надії. І завжди, завжди надії. Непохитні і незрушні надії, попри всі поразки минулого літа. Коли капітан Ешберн оголосив, що він попросився на фронт і дістав відповідний дозвіл, дами мало не розцілували його скалічену руку і, приховуючи свою гордість за нього, кинулись одна поперед одною благати, щоб він не їхав, бо хто ж тоді упадатиме коло них? Юний Керрі аж знітився, почувши ці слова з уст таких доброчесних дам, як місіс Міт і Мелані, тітонька Туб і Фенні, хоч і неабияк ними втішився. Йому лише хотілося вірити, що і Скарлет, яка теж брала участь у загальному хорі похвал, направду так думає. «Та ви й не зоглянитесь, як капітан уже вернеться додому», – почав заспокоювати їх лікар, кладучи руку на плече Керрі. «Ще одна невеличка сутичка!» І янки дадуть драла назад у теннисі. А там уже за них візьметься генерал Форест. «Вам, дами, нема чого тривожитись близькістю янки. Генерал Джонстон зі своїм військом стоїть у горах неприступним бастіоном. А тож, неприступним бастіоном!» – повторив він, смакуючи останній вислів. «Шерман ні за що не пройде. Бували Джо його не пропустить». Леді схвально заусміхалися. Звиклі будь-яке твердження доктора Міда сприймати за несхибну істину. Врешті, чоловіки куди краще від жінок розуміються на цих справах, і коли доктор Міц сказав, що генерал Джонстон стоїть неприступним пастіоном, то так воно і є. Озвався лише Ред Батлер. Після вечері він ще й рота не розтулив, а сидів у присмірку веранди з сонною дитиною на колінах. І тільки, ледь кривлячи уста сміху, прислухався до розмови про війну. Здається, була чутка, що генерал Шерман, одержавши підкріплення, зібрав під своєю рукою понад 100 тисяч солдатів, чи не так? Лікар відгукнувся на це зауваження різкувато. Він від самого початку відчув деякі роздратування, коли побачив серед гостей людину, глибоко йому неприємно. І тільки з поваги до місць Дріботуб та її дому стримував себе, аби не виявити надто відверто своїх почувань. То й що з того, сер? буркнув він у відповідь. А капітан Ешберн, здається, ось тільки повідомив нас, що у генерала Джонстона всього близько 40 тисяч, разом з тими дезертирами, яких остання наша перемога спонукала повернутися до своїх частин. "Добродію!" обурено вигукнула місіс Сміт. "В армії Конфедерації немає дезертирів". "Перепрошую", з вудавим смиренням сказав ред. "Я мав на увазі тих кілька тисяч, які забули після відпустки вернутися до своїх полків, а також тих, хто за півроку встиг вилікувати рани, але сидів удома, заходившись колохатних справ та весняної оранки. Очі його зблиснули, і місіс Сміт ображено стисла губи. Скарлет мало не пирхнула сміхом, що ред так вправно утер їй носа. По болотах і в горах сотні солдатів переховувалися від військової поліції, яка хотіла силоміць загнати їх назад до війська. Вони заявляли, що війну затіяли багачі, а битися мусять бідаки, і що їм уже вистачить цієї війни. Але значно більше було таких, які хоч їх і залічили до числа дезертирів, зовсім не мали наміру дезертирувати з армії. Серед них дехто по три роки марно дожидався відпустки – Раз по раз одержуючись дому на півграмотні листи. «Ми голодаємо. Все рік не буде врожаю, нема кому орати. Ми голодаємо. Інтендантська команда забрала поросята, грошей від тебе нема вже котрий місяць, на харчі ліпне сушений горох». «Хор цей дедалі дущав. Ми голодуємо, твоя жінка, твої діти, твої батьки. Коли це все скінчиться? Коли ти вернешся додому? Ми голодуємо, голодуємо». І коли військові лави порічали і солдатам перестали надавати відпустки, вони самовільно йшли додому, обробляти свою землю, сіяти хліб, лагодити оселі, ставити огорожі. Офіцери з розумінням ставились до цієї ситуації і лише коли наближалися тяжкі бої, посилали солдатам листи, просячи вернутися до своїх частин, обіцяючи, що їм нічого не буде за порушення дисципліни. І часто солдати такі поверталися, якщо бачили, що в найближчі місяці голод їхнім родинам не загрожує. На ці оранкові відлучки не дивилися дезертирство перед обличчям ворога, але армію вони, однак, послаблювали. Доктор хапливо порушив незручну паузу, мовивши холодним тоном. «Кількісна перевага ворожих сил супроти наших ніколи не мала істотної ваги, капітане Батлер. Один конфедерат вартий десятка янки. Дами одностайно закивали головами. Цього всі були певні?» «На початку війни так і було», – сказав Ред. Можливо, і зараз було б так, якби солдат Конфедерації мав кулі для гвинтівки, чоботи на ногах і вдосталь їжі. Чи неправда капітане Ешберн? Він говорив усе так само неголосно і з тим самим удаваним смиренням. Керрі Ешберн не знав, як повестись, бо він, це виразно було видно, також дуже недолюблював Батлера. І охоче став би на боці лікаря, тільки ж не вмів кривити душею. Він саме тому не напросився на фронт, хоч мав скалічену руку, що, на відміну від цивільних, усвідомлював усю серйозність становища. І таких, як він, було багато – одноногих калік на дерев'янках, без однієї руки або з відірваними пальцями, сліпих на одне око, які неремствуючи полишали інтендантську службу чи роботу в шпиталі, на пошті, на залізниці, і верталися до своїх колишніх військових підрозділів. Вони бо знали, що бувальця Джо на обліку – кожен солдат. Оскільки капітан Ешберн так і назвався – Доктор Мід, втрачаючи самовладання, вибухнув. Наші воїни не раз билися без чубіти, без їжі і одержували перемоги. І вони й надалі битимуться і перемагатимуть. Я заявляю вам, генерал Джонстон не відступить ні на крок. Гірські твердині завжди правили за надійний захисток. Вони з прадавніх часів слугували опорою проти ворожих навал. Згадайте, згадайте хоча б фермопіли. Скалет напружила пам'ять, однак слово фермопіли нічого їй не сказала. «Але ж вони начебто геть до останнього чоловіка полягли при фермопілах. Чи не помиляюсь я, докторе?» – запитав Ред, насилу стримуючись, щоб не зайтися сміхом. «Ви що, глузуєте з мене, молодочоловіче? чоловіче?» «Ради Бога, докторе, ви мене не зрозуміли. Я тільки хотів уточнити. Знання мої з античної історії вельми скромні. «Якщо треба буде, наша армія поляже вся до останнього солдата, а не пропустять янки в вглиб Джорджії», – гаркнув лікар. Але такої потреби не виникне. Наші виб'ють янки за межі Джорджії у першій же сутичці. Тітонька дріботуб хутенько підвелася і попрохала Скарлет зіграти гостям щонебудь на фортепіано і заспівати. Вона розуміла, що розмова явно переходить на вибуховий терен. Їй зразу було ясно, що клопоту не оберешся, коли вже вона запросила Батлера на вечерю. З ним таки чекай халепи. І як це він завжди примудряється збити бучу? Боже мій боже! І що Скарлетт знаходить у ньому? А як може Люба Мелані ще й захищати його? Коли скарлець слухняно рушила до вітальні, на веранді запала тиша, просякнута неприязньо до рета. Як же можна не вірити душею і серцем у непереможність генерала Джонстона та його війська? Вірити – це священний обов'язок. А той, хто заражений відступництвом і не вірить – Повинен буде ради пристойності тримати язика за зубами. Скарлет зіграла кілька акордів, і з вітальній долинув голос, що сумовито виводив ніжні слова популярної пісні. В палаці повно гідних похвали, ті стогнуть, інші вже мовчать, і ось одного хлопця ще внесли, якого десь там жде дівча. Та смертна блідість в нього на чолі і марно долю вже просить. Померхне скоро ясна світлінь його юнацької краси. Русяві кучері його вкрив піт, тужливо звучало глухувати сопрано Скарлет і Фенні не витерпіла. ледь підвівшись, вона озвалася трохи здушеним голосом Заспівай щось інше. Фортепіано різко змовкла, і скарлет, розгубившись, урвала спів. Потім вона спробувала заграти перші такти сірих мундирів, але. Тут таки пригадала, що ця пісня журлива не менше, збилася з мелодії і перестала грати. Тепер вона вже зовсім розгубилася. Та ж в усіх піснях мова про горе, розлуку і смерть. Рет раптом схопився на ноги, переклав вийдена коліна Фенні і увійшов до вітальні. «Зіграйте мій дім в Кентукі», – спокійно підказав він, і Скарлетт радо пристала на цю пропозицію. До її голосу приєднався соковитий Редів бас. І коли вони вдвох затягли другий куплет, напруження на веранді почало спадати, хоча, бог свідок, це теж не була весела пісня. «Ще кілька днів брести в тяжкій дорозі, та вже не світить нам розмай. Не ждіть мене на отчому порозі, мій дім в кентукі, прощавай». Передбачення доктора Міда збувалися, принаймні поки що. Джонсон справді стояв неприступним бастіоном у горах під Долтоном, звідки було 100 миль до Атланти. І так непорушно він стояв і чинив такий рішучий опір наміром Шермана пробитися в долину, звідки відкривався шлях на Атланту, що кінець кінцем янки відійшли назад і почали радити раду. Не зумівши прорвати південську лінію оборони, вони під прикриттям ночі рушили в обхід гірськими стежками, щоб напасти на Джонсона з флангу і перетяти залізницю в нього в тилу, біля Резаки, що за 15 миль від Долтона. Оскільки ці дві неоціненні рівнобіжні штаби заліза опинились під загрозою, конфедерати покинули стрілецькі криївки в горах, що їх так відчайдушно боронили, і швидким маршем під нічними зорями вийшли на Резаку найкоротшою прямою дорогою. Коли з передгір'я стали спускатись янки, південці вже наладналися відбити їхню атаку. За брустверами розставили батареї, полискували наїжачені вагнети, усе, як було під Долтоном. Поранені, які прибули до Атланти з Долтона, принесли з собою не зовсім виразну інформацію про відступ бувальця Джодо Резаки. І це атлантів здивувало і трохи стривожило. Виглядало на те, що на північному заході з'явилася невелика темна хмарка, звістуючи прийдешню літню бурю. Що собі думає генерал, дозволяючи Янки ще на 18 миль заглибутись Джорджію? Гори – це природна фортеця, як от і доктор Міц сказав. Тож чому бувалець Джо не затримав там Янки? Джонстонове військо під Резакою билося з мужністю розпачу і і не пропустило Янки, але Шерман, вдавшись до того самого обхідного маневру, своєю потужною армадою вдруге обійшов противника напівкільцем, перебрався через річку Останолу і знову вийшов до залізничної лінії в тилу конфедератів. Солдати у Сірому, знов, щоб оборонити залізницю, мусили поспіхом кидати свої шанці, викопані в рудому глинищі, і невиспані, знесилені безнестанними переходами і боями, повсякчас голодні, маршевою ходою відступили у глибину долини. До містечка Калгоун за 6 миль від Резаки вони вийшли раніше за Янки, окопалися тут і не готувались дати північанам відсіч. Стався лютий бій, і атака Янки захлинулася. Виснажені конфедерати зі зброєю в руках попадали на землю, молячи в Бога, хоч невеличкого перепочинку. Але перепочинок був не для них. Шерман невблаганно крок за кроком просувався вперед, обходячи їх широким півколом і примушуючи відступати далі, або не допустити ворога до залізниці у себе за плечима. Через нескінченні переходи конфедерати не мали, коли і виспатись, і були здебільшого такі втомлені, що їм ніякі думки не йшли до голови. Однак у короткі хвилини просвітлення вони вірили в бувальця Джони похитно. Вони знали, що відступають, але знали й те, що їх ані разу не побили. Просто в них було замало людей, щоб утримувати свої позиції і водночас відбивати обхідні маневри Шермана. Вони могли бити янки і били їх щораз, коли ті зупинялися і зав'язували бій. Та чим скінчиться їхній відступ, вони не знали. Але, бувало, Джо знав, що робить, і це їх задовольняло. Відступ він проводив майстерно, бо втрати їхні були незначні, а янки вони забивали і в полон брали чимало таки. Самі вони не втратили жодного фургона, а тільки чотири гармати, і залізницю за спиною в себе відстояли. Ні лобовими атаками, ні кавалерійськими наскоками, ні обхідними маневрами Шерманові не вдалося прорватися до залізниці. Залізниця. Вона все так само була в їхніх руках ця благенька, спарена залізна стяга, що звивисто тяглася сонячною долиною у напрямку до Атланти. На нічліг солдати влаштовувались так. Щоб бачити блідуватий полець крейок під зоряним світлом. А коли вони падали під кулями, то останніми образами в їхньому примерхлому зорі були рейки, які сліпуче сяяли в нещадній спекоті і гаряче марево над ними. Конфедерати відступали далі в долину, а поперед них сунула армія біженців плантатори й фермери, багаті й бідні, чорні й білі, жінки й діти, старі й мирущі, каліки й поранені. Жінки при надії, усі вони затовпали дороги на Атланту. Хто пішки, хто в поїзді, хто верхи, хто у колясках і на возах, завантажених скринями і всіляким хатнім добром. Біженці миль на п'ять випереджували відступаючих. Вони зупинялися і в Резації, і в Калгоуні, і в Кінгстоні за кожним разом, сподіваючись почути, що янки відкинуто назад, і що тепер вони можуть вернутися до своїх домівок але не було для них вороття на цьому розжареному від сонця шляху. Війська в сірому проминали порожні особняки, покинуті ферми, безлюдні хатини з розчиненими навстіж дверима. де-не-де залишалася у себе в садибі самотня жінка в гурті кількох переляканих рабів. Вони виходили на дорогу привітати солдатів, приносили криничної води з перев'язували рани пораненим, ховали на своїх родинних кладовищах померлих. Але переважно – Сонячна долина була безлюдна і пустельна, і тільки занедбані посіви самі собою достигали на полях. Знову обійдений з флангу біля Калгона, Джонсон відступив до Андерсвіла, де сталася гостра сутичка, тоді – до Касвіла і, зрештою, на південь – до Картерсвіла. Тепер уже ворог просунувся на 55 миль за Долтон. Відступивши з запеклими боями ще на 15 миль, південці окупалися під Ньюогобчерчамом, і з наміром стримати дальший наступ п'янки. Сині лави невблаганно насувалися, звиваючись, мов страховинні змії. Вони люто нападали, зазнавши втрат, відступали, але щоразу атакували знову. Жорстокі бої під Ньюго обчерчем точились 12 днів поспіль, і всі напади ворога було відбито, ще й з великими втратами з його боку. Але після цього Джонстона знову бійшли свангу, і він мусив своє знекровлене військо Відвести ще далі на кілька миль. Конфедератів страшенно багато полягло і було поранено під Ньюгообчерчем. Атланта вжахнулася від неймовірного напливу поїздів з пораненими. Ніколи досі, навіть після битви при Чікамаузі, тут не бачено такої великої кількості потерпілих. Шпиталі були забиті вщерть. Поранені лежали на підлозі в порожніх складах і на паках бавовни в коморах. Жертви війни заповнили всі готелі і заїзди, та й приватні будинки теж. Скільки їх припало на дім тітонький туб. Хоч і як вона протестувала, що це вкрай непристойно – тримати в домі чужих чоловіків, коли мела при надії. І видовище крові та ран може викликати в неї передчасні пологи. Але Мелані підтягла вище верхній обруч криноліну, приховуючи округлість своєї фігури, і поранені заполонили цегляний будинок. Відтоді без кінця доводилось готувати їжу, підносити, перевертати й обмахувати віялом поранених, прати і скручувати бинти, проріджувати марлю. І навіть довгими душними ночами не можна було склепити оче через постійне голосне марення непритомних у кімнаті опостінь. Врешті Атланта почала задихатись від надміру поранених і потіки їх стали спрямовувати до шпиталів у Мейконі та Огасті. З припливом у місто поранених, що приносили суперечливі звістки і дедалі більшого числа наполоханих біженців, Атланта і без того перелюднена тривожна загула. Маленька хмарка на краєобрії швидко розросталася у велику грозову хмару, в повітрі чулися повіви крижаного вітру. Віри у непереможність Південської армії ніхто ще не втратив, але всі, принаймні люди цивільні, втратили віру в генерала Джонстона. Та ж від Нью-Гоб до Атланти лише 35 миль. Джонстон попустив, щоб янки просунулися на 65 миль за три тижні. Чом він не затримав янки, а весь час відступає? Не здара він, а то ще й гірше. Сивобороді діди з внутрішньої гвардії та міліції – Судячи в Атланті, як у Бога за пазухою, твердили, що вони провели б цю кампанію набагато успішніше, на доказ чого креслили на скатертинах карти військових дій. Коли почали загрозливо річати фронтові лави, Джонстон звернувся до губернатора Брауна, прохаючи підкріплення саме з цих внутрішніх частин, але теловики почували себе у цілковитій безпеці. Адже свого часу губернатор уже відмовив у такому самому жаданні Джефові Девісу, до чого обмін став поступливіше перед генералом Джонстоном? Бій і відступ. Бій і відступ. Сімдесят миль відступу і двадцять п'ять днів, коли боїй мало не щодень. Нью-Гоуп-Черч був уже позаду, перетворившись на згадку в низці інших таких самих безтямних згадок, де все було переміж. Спека, пилюка, голод, втома, туп-туп ногами породих вибоїних шляхів, хляб-хляб породій багнюці і відступ. Шанець, бій і знову відступ, шанець, бій. Ньюго обчерч став уже кошмарним видивом з якогось іншого життя, як став ним і біг Шенті, де вони раптом розвернулись і вдарили по янки, мов дияволи. Але хоч усе поле синіло від трупів, тих янки прибувало щоразу більше і більше. І знов з південного сходу насувалися півколом сині лави у тилу конфедератів, робочись до залізниці і до Атланти. Відбіг щенті, знесилені боями і безсонням загони відступили вздовж дороги до гори Кеннесоу, неподалік містечка Марієтта, і тут зайняли позиції на 10 півкружі. півкружжі. На крутосхилах вони викопали стрілецькі шанці, а на верхів'ях розмістили батареї. Клинучи все на світі і заливаючись потом, солдати витягали важкі гармати на такі урвища, куди, мули, вже негодні були видертися. Вістовці і поранені, що прибували до Атланти, заспокоювали переполоханих городян. Висоти Кеннесоу неприступні, як і сусідні гори Пайн та Лост, також укріплені. Янки тепер не зможуть вибити бувальця Джо з його позицій, та й обійти флангу так само, оскільки батареї на вершинах гір тримають під вогнем на вкружні дороги багато миль. Атланта полегшено перевела подих, але… Але ж гора Кеннисоу – всього за 22 милі від міста. Того дня. Коли до Атланти почали прибувати перші поранені з Кеннесоу, коляска місіс Маріївезер зупинилася перед будинком дітоньки Туб о зовсім немислимій годині о сьомій ранку. Чорний її служник дядько Леві сповістив Скарлет, щоб вона негайно зібралася і їхала до шпиталю. Фенні Елсінг та сестри Боннел, розбуджені з позаранку, позіхали на весь рот на задньому сидінні, а мамка Елсінгів сиділа на бурмосу на напередку, тримаючи на колінах кошик щойно випраних бентів. Скарлет підвелася вкрай неохоче, бо мала недорання, протанцювала з гвардійцями на балу, і ноги у неї аж гули. Поки присі защіла на ній старе й приношене ситцеве плаття, призначене спеціально для шпиталю, вона подумки кляла за повзятливу й невтомну місіс Мерівезер, поранених та й всю конфедерацію загалом. На швидку сьорбнувши гіркого опіла з присмаженої кукурудзи і сушеною солодкої картоплі, що правило за каву, вона приєдналася до дівчато-колясці. Остогид їй увесь цей догляд за пораненими. Ось зараз таки заявить вона місіс Мерівезер, що одержала від Елен листа, в якому мати просить її приїхати додому. Але нічого це не дало, бо достойна матрона з високо закасаними рукавами і всереченому фартусі, що облягав її огрядну постать, гостро глянула на Скарлет і відказала. Не хочу я й чути від вас таких дурниць, Карлет Гамільтон. Я сама напишу вашій матінці і розповім, що ви тут дуже потрібні. І вона, я певна, зрозуміє і дозволить вам залишитись. А тепер одягайте фартуха і швиденько до доктора Міда. Йому треба, щоб хтось допомагав робити перев'язки. О боже! Понуро подумала Скарлет. У тому ж бої клопіт. Мати накаже мені сидіти тут, коли мене просто верне від усього цього смороду. Була б я літня пані, то сама поштурхувала б дівчисько замість бути в інших на побігеньках. І послала б цю стару відьму і всіх інших разом з нею під три чорти. Її вже аж нудило від цих шпиталів, цих відворотних запахів, вошей, болячок, невмиваних тіл. Якщо спершу була якась новизна, якась романтика у догляді поранених, то вже з рік тому все це розвіялось. Та й ці поранені під час відступу були зовсім не такі привабливі, як ті давніші. Вони не виявляли ані найменшого зацікавлення її особою, і всі їхні балачки були про одне й те саме. «Як там на фронті? Що бувалець Джо надумав робити? Тямущий хлопака цей Джо!» Хоч, як на Скарлетт він зовсім не показувався на тямущого. Усе, чого він домігся, це запустив Янки на 88 миль глиб Джорджії. Ні, ці поранені нічим її не приваблювали. Та ще й те сказати, що багато хто з них пряв на тонку. Вони помирали швидко й мовчки, занадто виснажені, щоб протистояти зараженню крові, гангрені, тифу і пневмонії, які звалювали їх ще до того, як вони опинялися в Атланті і потрапляли на очі лікареві. День був спекотний, і мухи роями залітали у відчинені вікна. Ці жирні, зладачілі мухи допікали пораненим навіть дужче, ніж рани. Хвилі смороду й страждань наростали круг Скарлетт. Її на плаття просякло потом, поки вона з мискою в руці переходила за лікарем від одного пораненого до іншого. Їй так було гидко стояти біля доктора Міда і стримуватись, щоб не виблювати, коли його блискучий ніж розпанахував заражену гангреною плоть. А ще, яким жахом приймали її зойки з операційної, де ампутовано кінцівки. І як млогіло її, якою безпорадною вона себе почувала перед цими сполотнілими обличчями скалічних чоловіків, які дожидали своєї черги до палати, звідки чулися ті зойки, дожидали, що ось зараз лікар скаже їм моторошні слова. Як не прикро хлопче, але руку доведеться відтяти. Так, так, я розумію, але бачиш оці руді плями? Мусиш таки розпрощатися з рукою. Хлороформу було тепер зовсім мало, і його берегли тільки для найтяжчих ампутацій, а опій став рідкісною коштовністю, яку давали хіба що вмирущим, аби полегшити перехід на той світ, тоді як живі мусили терпіти свої болі. Хініну та йоду взагалі вже не стало. Так, Скарлет усе це остобісило, і цього ранку вона позаздрила навіть Мелені, яка через вагітність могла не працювати у шпиталі. В ті дні то була чи не єдина поважна в очах громадянства причина, що увільняла від шпитальних обов'язків. Коли надійшов поводень, Скарлетт скинула фартуха і нишком виступила зі шпиталю, поки місіць Мерівезер засіла писати листа для одного довгов'язого неписьменного горянина. Вона відчувала, що довше вже не витримає. Вистачить з неї цього ярма. Крім того, вона знала – що ось-ось прибуде черговий ешелон з пораненими, і тоді роботи буде до самої ночі, може поїсти навіть не вдасться. Вона худко пройшла два квартали до Персикової вулиці, вдихаючи чисте повітря на повні груди, наскільки дозволяв їй туго зашнурований корсет. На перехресті вона зупинилась, непевна, куди питатись далі. Йти додому, де тітунька Туп було соромно, назад до шпиталю ні за що не хотілося. Аж раптом вона побачила, що вулицею проїжджає Ред Батлер. «Та у вас вигляд, як у дочки лахмітника!» – зауважив він, змірявши поглядом її латане блідобускове платтячко, мокре від поту та розхлюпаної води з миски. Скарлет уся знітилася і мало не зірвалася зі злості. І чого він завжди звертає увагу, як жінка одягнена, те, що дозволяє собі такі нетактовні зауваження про її нечепурний вигляд? «Я не хочу вас навіть слухати. Краще зійдіть і допоможіть мені сісти, а доді отвезете кудись, де ніхто б мене не бачив». Я не хочу вертатись до шпиталю, хоч би мене мали і повісити. Хай йому всячина, але я не починала цієї війни, то чого б я це мусила заморити себе до смерті і... Та це ж відступництво від нашої священної справи. До ріка казанок горняткові, що чорне. Підсадіть, но. Мені байдуже, куди ви їдете, але спершу ви повинні повести мене на прогулянку». Він скочив на землю, і вона раптом подумала, як приємно бачити нормального чоловіка не безокого чи безрукого, не блідого від борю чи жовтого від малярії, чоловіка дужого і при тілі, і до того – ошатно вбраного. Штани куртка були на ньому з однакової тканини і добре припасовані, а не висли сладками і не були затісні, щоб обтяжувати рухи. І новенькі, а не обстріпані, коли крізь дірки в штанині прозирає брудна волохата нога. Він мав такий вигляд, наче ніякі клопоти не обсідали йому голову, що це не могло не виражати в ці дні, коли всі чоловіки були стурбовані, стривожені і похмурі. На смуглявому обличчі стояла погідність, а його червоні уста з тонким, як у жінки, чуттєвим вигином ледь усміхнулися, коли він підсаджував Скарлет. Рвучким рухом він сів поряд з нею, і м'язи його дужого тіла заграли підладно скроєним костюмом, а Скарлет знову, як бувало вже не раз, Гостро відчула небияку фізичну снагу Рета. Немо зачарована, вдивлялася вона в обриси його кремезних плечей, і якесь невиразне збентеження, навіть острах, охоплювали її. Тіло Ретове здавалося таким самим дуже нещадним, як і меткий його розум. Притім ця сила була якась легка й граційна, мов пантери, що лінькувато вигрівається на сонці, але кожну мить готова скочити на свою жертву. Ну ж і мала ошуканка з вас! Мовив він, притсмокуючи на коня. Пританцювали всю ніч солдатами, дарували їм троянди і стрічки, присягалися у відданості нашій благородній справі, а як постала потреба перев'язати кілька ран та зловити пару вошей, шаснули в кущі. А ви не могли б мову на щось інше і їхати трохи швидше? Бо тут так і дивись, що дідок Марівезер вигляне зі своєї крамнички, побачить мене і доповість цій старій. Я хочу сказати місіс Марівезер. Ред легко шмаганув ботогом кобилу, і вона жвабо потрюхикала до п'яти променів і далі через залізничні колії, що ділили місто, навпіл. Саме прибув поїзд з пораненими, і люди з ношами квапливо сновигали туди-сюди під спекотним сонцем, переносячи потерпілих до санітарних фургонів та критих інтендантських підвід. Дивлячись на них, Скалет не відчувала ніяких докорів сумління, а тільки величезну полегкість, що їй пощастило втекти. «Мені до чортиків обриться цей шпиталь», – заявила вона, обсмикуючи широку спідницю і тугіше зав'язуючи під шию стрічки капелюшка. «З кожним днем більше і більше поранених. Це все через генерала Джонстона. Якби він стояв собі під Долтоном, то а «Алій не стояв, нерозумне ви Тільки якби він там і далі стояв, Шерман обійшов би його славнів і розчавив, як у лищатах, і тоді було б втрачено залізницю, за яку, власне, і точиться боротьба». «А, що там?» Сказала Скарлет, яка на військовій стратегії і близько не розумілася. Однаково він винен, йому слід було б щось придумати, і, по-моєму, його треба зняти. Чом він не зупиниться і не дасть віцю, чи я тільки відступаю? Ви така сама, як і всі оті крикони Гетті Джонстона, які винуватять його за те, що не здійснив неможливого. Під Долтоном він був Христос Спаситель, а під Кеннесом вже став Іудою Відступником, і все це за якихось півтора місяця. А дайте йому відігнати Янки хоч на 20 миль, він знову стане нашим спасителем. Моє дитятко, Шерман має вдвічі більше солдатів, ніж Джонсон, і може дозволити собі втрачати двох чоловік на одного нашого славного хлопця, а Джонсон не може ні душі втратити. Йому кров з носа потрібні підкріплення, але що він дістає? Браунових пастунів. Дуже велика неза допомога. А міліцію, справді пошлють на фронт і внутрішню гвардію? Я не чула. Звідки ви знаєте? Такі чутки ходять. Вони поширились, коли сьогодні вранці прибув поїзд з Мінличвіла. Міліцію і внутрішніх гвардійців мають послати на підмогу генералу від Джонстону. Брауної пестуни, гадаю, скуштують нарешті пороху, і для багатьох з них це буде чимала несподіванка. Вони ж на думці не мали, що коли-небудь опиняться під кулями. Губернатор трохи не клявся їм, що до цього ніколи не дійде». Ото пошиються в дурні. Їм здавалося, що вони убезпечені від фронту, оскільки губернатор вистояв навіть проти Джефа Девіса і таки не послав їх до Вірджинії. Сказав, що вони потрібні для оборони штату. Хто ж бо думав, що війна докотиться до їхнього двору і доведеться і справді боронити свій штат? Та як ви можете брати їх на сміх? Серця у вас немає. Подумайте лишень, якого похилого віку джентльмени і зовсім зелені підлітки в гвардії, по-вашому, і малий Філ Мід і Дідок Марівезер. І дядечко Генрі Гамільтон теж повинні піти на фронт? Я не казав про хлопчаків і ветеранів Мексиканської війни. Я казав про таких бравих молодців, як Віллі Гінний, що залюбки хизуються формою і вимахують шаблею. А ви самі? Мені цим не дошкувати, дорогенька. Я не ношу форми і не розмахую шаблюкою, і доля конфедерації мене ані трохи не обходить. Та й взагалі я вам скажу, що я не збираюся важити життям ні в внутрішній гвардії, ні в будь-якому іншому формуванні. Мені до віку вистачить моєї муштри в Вестпойнті. Або вальце від Жо. Що ж, нехай йому щастить. Генерал Лі не може послати йому ніякої допомоги, бо сам повуха зав'язу Вірджинії. Отож, війська штату Джорджія – це єдине підкріплення, на яке Джонстон може сподіватись. Хоча він заслуговує на краще, бо з нього великий стратег. Він завжди справляється встигнути на місце раніше за Янки, але мусить щоразу відходити назад, щоб утримати залізницю. І затямти мої слова. Коли янки виб'ють його з гір сюди, на рівнину, він пропав. «Сюди?» – скрикнула Скарлет. «Ви ж чудово знаєте, що так далеко янки ніколи не дійдуть. Від Кеннеса усюди, всього 22 милі. І я готовий битись об заклад з вами. Рете, гляньте, на в кінець вулиці, на ту юрбу. Це не солдати, і куди вони йдуть?» «Боже, да то ж негри!» Над вулицею зіймалася велика хмара рудої куряви і з тієї хмари добинав в тупіт багатьох ніг і хор доброї сотні гортанних нагритянських голосів, що безтурботно безспівували духовний гім. Ред зупинив екіпаж на узбіччі, і скарлет зацікавлено приглядалися до спітнілих негрів з лопатами і кайлами на плечах, що їх супроводили, офіцер та рій солдатів з відзнаками інженерських військ. Куди вони йдуть? повторила скарлет. І раптом вона розрізнила негра-заспівувача з першого ряду. Здоровило трохи не в половиною футів на зріст, сліпучий чорний шкірою він ступав з пружною грацією дужої звірини, а білі його зуби аж виблискували, коли він затягував слова з гімну «Зійди, Мойсею». Та це ж не хто, як здорувань Сем, наглядач і старий. Другого такого голосистого велетня і в світі не було. Але що він тут робить далеко від дому, тим паче, коли в тарі тепер нема управителя і Джералду так необхідна його допомога? Коли Скарлет злегка підвелася на сидінні, щоб краще роздивитись, негр велетень помітив її, і його чорне обличчя розпливлося в усміху впізнання. Він зупинився, випустив лопату з рук і рушив у бік Скарлет, гукаючи до негрів поруч. «Господи Боже, міс Скарлет! Гей, Лайджо, после, профіте, це ж наша міс Скарлет!» У лавах настало змішання». Натов почав невпевненості спинятись, дехто приязно засміхався, а здоровань Сем і з ним ще кілька негрів підбігли через дорогу до коляски. Навздогін їм кинувся з роздратованим криком офіцер. Назад у колону, хлопці, назад кажу, а то я О, та це ви міс Гамільтон, добрий день, пані, і вам також добродії. Що це ви підбурюєте мені людей до непослуху й бунту? Скільки з цими хлопцями мороки від самого ранку, один бог цвідок. «Та не сваріть їх, капітане Рендул, це ж наші негри, оце Здоровань Сем, наш наглядач, а оце Ілайджа, Апостол, Профіт, усі вони старі. Звичайно, їм захотілося поговорити зі мною. Як це маєте, хлопці?» Вона простягла їм руку, і її маленька біла долоня на хвилину зникла в їхніх величезних чорних лаписьках, і всі четверо аж підскакували раді від зустрічі і гордощів, що от можуть похвалитись перед товаришами, яка вродлива їхня молода господиня». «Що ви робите так далеко від тари? А ви часом не втекли? Не боїтеся, що вас схопить патруль? Вони мало не полягли з реготу, що з неї така дотепниця. Щоб ми втекли?» – відказав здоровань Сем. «Ні, ми зовсім не втекли. Нас вибрали, бо ми найдужчі і найздоровіші у тарі». Він гордо зблиснув зубами. «А по мене вмис не посилали, бо я вмію добре співати. А то ж, мем, місце Френк Кеннеді приїхав і забрав нас». «Але навіщо, Семе?» «Як, міс Скарлетт, хіба ви не знаєте, нам звели накопати канави, щоб білі жентмени мали диховатись, коли прийдуть янки». Капітан Ренделл і Скарлетт з Реттом пересміхнулись, почувши таке своєрідне розуміння ролі шансів. «А містер Джеральд аж не як розсердився, коли мене забирали. Він сказав, що без мене ради не дасть. Але міс Елен, вона сказала, беріть його, місте Кеннеді, конфедерації сам більше придасться, як нам». І вона дала мені долара і наказала робити все, що білі жентмени звілять. Отак От ми опинилися тут. Що це все означає, капітане Рендл? Та нічого особливого. Нам треба зміцнити фортифікації на підступах до Атланти, викопати ще кілька рядів стрілецьких шансів, а генерал не має змоги виділити на ці роботи солдатів. Отож довелося злучити для цього здоровіших негрів з плантацій. Але холодний страх пронизав тіло Скарлетт. Ще кілька рядів шансів? Навіщо їх так багато? Протягом останнього року навколо Атланти, за одну милю від центру міста, спорудили величезні земляні редути з батареями на них. Ці укріплення сполучили між собою шансами, що миля за милою перізують усе місто. А тут ще треба нових шансів. Але навіщо ці нові укріплення, коли їх і без того повно? Нам же й ті, що є, не потрібні? Адже генерал ні за що не допустить». «Наші теперішні укріплення лише за милю від міста», – суховато сказав капітан Рендул. «А це занадто близько і занадто небезпечно. Нові шанси будуть трохи далі. Розумієте, ще один відступ, і наші війська стоятимуть уже на оковицях Атланти». Ту ж мить він пожалкував за ці останні слова, коли побачив, як очі скарлить розширились від страху. «Але ми, звичайно, більше не відступатимемо», – хутко докинув він. Позиції, наші навколо Кеннесу, неприступні. Батареї розміщено на виступах гори, і вони тримають під обстрілом всі дороги. Янки не зможуть прорватися». Скарлет, однак, помітила, як офіцер опустив очі, коли на нього, наче між іншим, але проникливо глянув Ред. Їй стало лячно. Вона пригадала ретове зауваження. Коли Янки виб'ють його з гір сюди, на рівнину, він пропав. «Невже ви, капітане, гадаєте?» Ні, звісно, що ні, нема ніяких причин непокоїтись. Просто наш Джо любить застрахуватися про всяк випадок. Тільки через це ми й готуємо додаткові укріплення. Але мені вже пора. Приємно було поговорити з вами. Прощайтеся зі своєю господиною, хлопцею, і рушаємо далі. Прощавайте, хлопці. А як хто з вас занедужує чи попаде в якусь халепу, повідомте мені. Я живу тут на Персиковій вулиці, майже крайній будинок на околиці. Стривайте хвильку. Вона полиш порила в сумочці, але нічого там не знайшла. «Боже, немай немідяка! Позичте мені кілька центів, Рете!» «Ось, візьми, Сем, яку почти тінув собі і хлопцям, і будьте течевними виконуйте все, що капітан Рендал скаже!» Негри підрівнялися, знову збилася руда курява в повітрі, коли вони рушили, і здорувань Сем знову затягнув той самий гімн. «Зійди, Мойсею, в край Єгипту, і визвали з лабет неволі, мій народ!» «Скажіть, Рете!» Капітан Рейдл збрехав мені, як і взагалі-то властиво чоловікам, приховувати правду від жінок, боячись, що вони зімліють. Справді збрехав? Ой, Рете, але ж коли нам нічого не загрожує, то навіщо копати нові укріплення? Хіба в армії вже так мало солдатів, що треба забирати і негрів? Ред придсмокнув на коня. В армії таки мало солдатів, навіть дуже мало, бо інакше не вдавалися б до внутрішньої гвардії. А що до шансів? то укріплення, як ви розумієте, мають прислужитись у разі облоги. Для генерала остання лінія оборони тут, під Атлантою. У разі облоги? О, завертайте коня назад, я їду додому, додому в тару, зараз же. А чого такий поспіх? Облога, боже милий, облога, я стільки наслугалась про облоги. Тато пережив одну облогу, чи то може його тато, але мій тато розповідав мені. Яку це облогу? Облогу-дрогеди, коли Кромвель переміг ірландців. Тоді обложені не мали що їсти, тато казав, що вони мерли з голоду просто на вулицях, і врешті поїли всіх котів і щурів, і навіть тарганів. Він казав, що наприкінці облоги вони навіть одні одних їли, хоч я так і не певна, вірити цьому чи ні. А коли Кромвель взяв місто, то всіх жінок – облога, мати Божа! Такої неосвідченої молодої особи, як ви, я з роду не зустрічав. Облога Дрогеди мала місце ще у 1700 якомусь там році, і містер Огара ніяк не міг бути її учасником. Та крім того, Шерман – це не Кромвель. Ні, але він ще гірший, кажуть. Що ж до екзотичних наїдків, якими харчувалися ірландці під час облоги, то я особисто волію би доброго соковитого щура, ніж у ті потрави, які подають мені останнім часом у готелі. Ні, доведеться таки вертатись до Річмонда. Там, принаймні, можна смачно поїсти, коли маєш досить грошей. Він насмішкувато спостерігав за переляком на її обличчі. Сердита сама на себе, що виказала перед ним свою стривоженість, вона вигукнула. «А я і так не розумію, чому ви досі ще тут. Вас ж тільки цікавить, щоб жити з вигодами, наїдатись і… і все-таки інше. Як на мене, то нема нічого приємнішого в світі, як добре попоїсти і… ну, все-таки інше», – сказав він. А відносно того, чому я тут, знаєте, я багато читав про те, як беруть в облогу фортеці чи міста, але на власні очі ні разу цього не бачив. Тож я вирішив залишитись тут і подивитися». Мені це нічим не загрожує, бо я чоловік не військовий, а щось нове пізнати завжди цікаво. Ніколи не проминайте нагоди пізнати щось новеньке, Скарлет. Це розширює розумовий обрій. Мій обрій так досить широкий. Можливо, це і правда, хоча я б сказав, але ні, це було б не галантно. А може я тут для того, щоб рятувати вас, коли місто і справді опиниться в облозі? Я ще ніколи не рятував симпатичних дам у скруті. Це теж було б щось новеньке. Вона розуміла, що він піддражнює її, але відчувала за його словами і певну серйозність, і все-таки шарпнула головою. «Вам не треба мене рятувати, я й сама зумію дати собі раду, дякую». «Не кажіть цього, Скарлетт, думайте так, якщо вам охота, але ніколи, ніколи не кажіть цього знайомому чоловікові». Якраз у цьому і полягає вада дівчат Янки. Вони були б найчарівніші у світі, якби не запевняли всіх, Дякую, я й сама дам собі раду. Здебільшого вони кажуть правду, хай Бог їх боронить. Отож, чоловіки й полишають їх самим давати собі раду. Ну це ви вже забалакались, сухо зауважила Скарлет, бо ж не було більшої образи, як порівняння з дівчиною Янки. А про облогу ви, мабуть, кажете, щоб нагнати на мене страху. Ви ж знаєте, що Янки ніколи не підступлять до Атланти. Не минає місяця, як вони будуть під містом. Можу закластися з вами. Ставлю коробку найкращих цукерок проти. Його темні очі затримались на її устах. Проти вашого поцілунку. На коротку хвилину страх перед навалої янки стис її серце, але, почувши слово поцілунок, вона забула про все інше. Це вже була знайоміша стихія і куди цікавіша за всілякі військові операції. Насилу вона стримала задоволений усміх. Ред від того дня, коли подарував їй зеленого капелюшка, не зробив анічоїсінько такого, що можна було б тлумачити, як прояв його закоханості. Ніколи їй не вдавалося перевести розмову з ним на особисті стосунки, хоч як вона силкувалась, а оце без ніякої заохоти з за її боку він сам згадав про поцілунки. «Прошу не розмовляти зі мною про такі інтимні речі», холодно заявила вона, насупившись для годиця. «Але коли вже ви хочете знати», то мені приємніше було порося поцілувати. Про смаки не сперечаються. Та і крім того, я не раз чував, що ірландці дуже залюблені в поросят. Вони навіть тримають їх у себе під ліжками. Але ви, Скарлет, аж пищите, так вам кортить цілуватись. Оце ж і клопіт ваш. Усі ваші кавалери або надміру поважали вас, бо з, з якої причини, або ж були надміру боязкі перед вами і не поводились так, як вам хотілося б. Внаслідок цього – ви нестерпно задерли носа. Треба, щоб хтось вас цілував. І саме той, хто розуміється на цьому. Розмова завертала зовсім не туди, куди скаргать хотілося. З ретом у неї завжди так виходило. Щоразу це був поєдинок, в якому вона зазнавала поразки. «І себе ви, очевидно, вважаєте саме таким знавцем?» – угідливо запитала вона, ледве стримуючи людь. «Так, безперечно, коли маю до цього охоту». Не дбала, відповів він. Кажуть, що я цілую незрівнянно. О, почала вона, вкрай обурена таким нехтуванням її принад. Та ж ви! І раптом вона знітилась і опустила погляд. Він усміхався, але в глибині його темних очей на мить збиснув яскравий промінчик. Звичайно, ви, мабуть, здивовані, чому я, подарувавши вам капелюшка і цнотливо після того чмокнувши вас у щічку, в подальшому не зробив жодної спроби в тому ж напрямку. Мене це ніколи... Тоді ви зовсім не світська пана Скарлет, і мені дуже прикро про це довідатись. Всі по-справжньому світські панни завжди дивуються, чому знайомі чоловіки не намагаються їх поцілувати. Вони розуміють, що не повинні цього жадати, і знають, що мусять вдавати ображених, коли ті це зроблять, але все-таки хочуть, щоб такі спроби робилися. Та дарма, моя Люба, не журіться. Колись я поцілую вас, і вам це сподобається. Але не тепер. Тож, прошу вас набратися терпіння». Вона бачила, що він просто дражниця з нею, і, як завжди, це дратувало її. Занадто, бо багато було правди в його словах. Але і нехай тепер вона зможе порвати з ним. Якщо він ще хоч раз дозволить собі з нею щось зайве, вона йому покаже. «Чи не будете ви такі ласкаві і не мене назад, капітане Батлер? Я хочу вернутися до шпиталю». «Справді хочете, мій янголи доброчинцю?» то вам нужа і помиє любіші від розмови зі мною? Що ж, боронь Боже, щоб я став на заваді, коли ваші роботящі ручки хочуть прислужитись нашій священній справі». Він завернув коня, і вони рушили у зворотному напрямі, до п'яти променів. «А щодо того, чому я не робив подальших спроб, не вимушено провадив ред, так наче не помітив її неохочення розмовою. То причина в тому, що я чекаю, поки ви трохи подорослішаєте». «Розумієте, для мене не буде великою насолодою поцілувати вас зараз, а я вельми егоїстичний у цих справах, я ніколи не любив цілуватися з маленькими дівчатками». Помітивши краєчком ока, як заходили її груди від ледь стримуваного обурення, він приховав іронічний осміх. «Та і інше тут є», – неголосно додав він. «Я чекаю, коли пам'ять про високодостойного Ешлі Вілкса трохи приблякне». Згадка імені Ешлі гострим болем опекла Скарлет. Гарячі сльози підступили їй до очей. Приблякне? Хоч би і сто років минули від смерті Ешлі, пам'ять про нього ніколи в ній не приблякне. Вона подумала, що може Ешлі поранено, і він помирає десь там далеко у полоні в Янкі, йому нема чим укритися, і нема коло нього близької душі, нема кому потримати його за руку, і раптом відчула в собі спалах ненависті до цього вгодованого чоловіка, що сидів поруч з нею і недбало цідив свої приховано-глузливі слова. Злість не давала їй говорити, і якийсь час вони їхали мовчки. «Тепер мені зрозуміло, власне, все про вас та Ешлі», – знов заговорив Ред. Почавши від тієї не зовсім пристойної сцени у 12-ти добах, я спостерігав за вами і дійшов висновків. Яких саме? Ну, що ви й досі плекаєте дівчачу романтичну любов до нього, і що він відповідає на неї, наскільки його благородна натура це дозволяє, і що місіс Вілкс ні про що навіть не здогадується, даючи змогу вам двом майстерно її ошукувати. Мені зрозуміло майже все. Ось тільки ще одна річ я трить мою допитливість. Чи ризикнув високодостойний Ешлі поцілувати вас? поставивши таким чином на кін свою безсмертну душу. Відповіддю йому було цілковите мовчання, і обернена потилицею до нього голова Скарлет. «Ага, отже, він поцілував вас. Мабуть, тоді, коли приїздив у відпустку. А тепер, оскільки він, можливо, загинув, ви шанобливо бережете цей поцілунок у глибині серця. Але я певний, що це у вас минеться, і коли пам'ять про його поцілунок пригасне, я... Вона нестямі обернулась до нього». Та йдіть ви під три чорти, просичала вона, стягнувши зелені очі до вузьких шпаринок, що прискали ненавистю. Зупиніть бричку, а то я вискочу на ходу. Я більше не хочу й бачити вас. Ред зупинив повіз, але не встиг зійти й допомогти їй, як вона вже скочила на землю. Зачепившись короналіном за колесо, Скарлет на мить відкрила очам перехожих на майдані п'яти променів свої нижні спідниці та панталони. Ред швидко нахилився і вивільнив її сукню. Не мовивши й слова. Навіть не озирнувшись, вона кинулась геть, а він стиха засміявся і прицмокнув на коня.